Na kuletea story hamba hukuwahi kuisikia yenye faida kubwa Na hii utaipata katika nia ni maharifa tu Na mimi msimulizi wako na ito George Mirambo Faida za kulala mtupu Ni marangapi umejifungia chumbani kwako Na kusaula viwalo vyote kisha kujibuteka kitandani Kuja kushtuka, ni usiku wa manane Na ukaamua kulala bila kitu ya yani nyama pasi guanda Bila lolote ukiwa uchi. Ikiwa ndivyo, basi jua, unautendea haki mwili wako kwa kulala mtupu. Na zifuatazo ni faida za kulala mtupu, yani pasipo, nguo hata moja mwilini. Namba moja, kukoleza na konkeza hamasa ya tendolandoa. Hajalishi mezo ya navipi, kulala bilanguo. Kuleta akshi na kuongeza hamu ya kufanya mapenzi au tendo landoa muda na sayo yote. Utafiti unonesha ya kwamba. Wanandoa wanaolala bilanguo kila siku. Kushiriki tendo landoa mara nyingi zaidi. Kuliko wale wanaolala nanguo na hii uongeza chachu ya mausiano kufanya wajione wapya kila siku. Sababu ya mili yao kutengeneza hormon ya oxytocin ambayo. Ni homoni ya upendo Na faida ya pili ya kulala mtupu ukiwa huna nguo Unapata usingizi usio na mangamu ngamu Mavazi au nguo huo tabia kufanya mwili ujihisi upo katika kifungo Hivyo hufanya mwili kuhangaika na kuwa huru Yenye kupelekea wewe kuweza kutoa jesho jingi mwilini Ukilala bila nguo kabisa Mwili wako unakuwa huru sana Kuna watu ambao, hujikuta wameamka miamka nguo ili hali walilala wakiwa nanguo. Hii ni kwa sababu, ukiwa bado usingizini, mwili hulalamika kiasi cha ubongo kuamua kuji kontro na kuamuru mikono kutenda kitendo cha hojivu nguo basipo kuamsha mwili wote. Faida namba tatu, ukilala mtupu huzalisha kichocheo tiene umuhimu katika mahusiano yenu pamoja na afya zenu. Unapokuwa na mwanza wako na mkalala nyama nyama, yani watupu, inaongeza ukaribu na kudumisha uhusiano wenu uliopo baina yenu. Wataalamu wanasema mnapokumbatianana mkiwa watupu usiku mzima, miili yenu hutengeneza na kutoa kichocheo kiitwacho Tyson ambapo kazi kubwa ya kichocheo hiki ni kuwafanya mjisikie vizuri. Uwepo wa hali hii inaoletwa na kichocheo hiki kusaidia kupunguza maumivu na uvimbe kwenye tumbo, huku stress na mawazo kupungua na kuondoka kabisa. Na faida ya nne ya kulala na kuongeza vichocheo vya furaha. Hakuna kitu kibaya kama mavazi yenye elastic, kwani elastic hiyo huzuia mzunguko wa damu mwilini. Chupi na baadhi ya mavazi huwa na elastic ambazo usimamisha mzunguko wa damu katika mwili kwa kiasi kikubwa. Na faida ya tano, kwa kawaida ya mwili huwa na joto na hii husababishwa na vitu vingi tu. Ukilala bila nguo, joto lako la mwili hushuka kidogo na katika hali ya kawaida wadudu nyemelezi wa mwili hutaka sehemu yenye joto au unyevu nyevu ili kuweza kushambulia. Hivyo ukilala bilanguo wadudu hawapati nafasi ya kushambulia mwili wako na kusababisha magonjwa hata kipindi cha baridi ni vizuri kujifunika na blaketi nyingi kuliko kuvaa nguo na faida ya sita kulala mtupu ni ulinzi wa sehemu za mwili Korodani za mwanaume zinahitaji kau baridi wakati fulani ilikuweza kuzipa nafasi ya kuweza kuzalisha mbegu bora zaidi Hivyo kwa wanaume kulala bilanguo, huweka korodani zako katika hali ya ubaridi na kusaidia kutengeneza mbegu nyingi za kutosha. Alihi pia ipo hata kwa wanawake, ambapo kulala bilanguo inasaidia kuupauke hewa ya kutosha na kuzuia magonjwa ya fangas yanayopenda kushambulia huko, kwani siku nzima kuna kuwa kumifunikwa na chupi ikifuatiwa na tighti na baadae nguo ya juu. Na faida ya saba ya kulala ukiwa mtupu, hupunguza kasi ya kuzeeka. Inashauriwa kue mwili katika jitoridi chini ya centigrade 21 ukiwa kitandani na nzuri ya kufata hivyo ni kulala uchi ama mtupu. Ukilala nguo unatengeneza mazingira mazuri sana ya haumoni za mwili wako kufanya kazi kuliko kipindi utakapolala na nanguo Ambapo homonzako Zinafanya kazi kwenye mazingira magumu Kifupi ni kwamba Kulala nanguo Kunafanya uzeeke haraka Faida namba banane Ya kulala ukiwa mtupu Kupunguza garama za kununua nguo za kulalia Na kuzifua Kulala ukiwa mtupu Husaidia kupunguza garama za maisha Hasa katika kipengele Cha kununua mavazi hayo Pia husaidia kupunguza harama za matumizi ya maji na sabuni wakati wa kufua nguo hizo za kulalia na hizo ndio faida za kulala ukiwa mtupu ama uchi na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Nia ni Maarifa ili uweze kuwa kwanza kupata story zetu kabla ya mtu mwingine